Що тут враз скоїлося у холодній долині? Дико закричали, зелементували гунни, миттю скочили на коней, і погнали навтюки. Дружина чорного вепра, не роздумуючи, перебігла на бік своїх одноплемінників. Лишилося лише кілька чоловік на чолі з дубом, котрі, повагавшись, теж упали на коней і помчали у слід за гуннами. Громовий слов'янський клич струсонув степову тишу, і хмара стріл з тугих луків перетнула гуннам шлях. Сотні вершників схитнулися і впали на землю, де їх розтоптали ті, що мчали позаду. Стріли, мов дощові потоки, летіли без перестанку, вихоплюючи з гунської кінноти жертву за жертвою. Поки гунни доскочили до вузького гирла долини, де у засідці приховалася дружина деревлян, їх уже зосталося менше двох тисяч. Охоплені жахом вони мчали на осліп не бойовим строєм, не гунським клином, а розпорошеною отарою. І коли раптом з високої трави підвелися, а з кущів вискочили деревлянські вої, і вишикувались у кільканадцять лав, виставили на супроти довгі міцні ратища й списи, гуни вдарили об них і розплющилися, як грудка снігу об скелю. Деревляни, а згодом поляни з сіверянами оточили їх із всіх боків, сікли мечами, кололи списами, закидали стрілами стягували скони і, без жалю, добивали на землі. Побоїще ще тривало недовго. Уціліла жменька гунню, витративши стріли, згромадилися на залитому кров'ю лужку і, відбиваючись шаблями, приречено ждала смерті. І тут пролунав Київ голос. «Доволі кровопролиття!» «Кидайте шаблі! Хто здасться, тому обіцяю життя!» Бій почав згасати. Гунни один по одному кидали на землю шаблі, злазили з коней і здавалися переможцям. Їх в'язали по десятку і відводили на узлісся під нагляд отруків. Київ з князями та болярами стояв на невисокому пагорку, Радісно оглядав поле бою, густо завалене, вбитими і пораненими ворожими воями. Раптом він відчув на собі важкий пронизливий погляд немолодого Гунна, що йшов попереду у своєму десятку. Той погляд обпік його, як вогнем. Крек? Гун зупинився. Підведіть його сюди, наказав Кей. Підвели весь десяток. Попереду справді стояв крек. На спітнілому, заляпаному кров'ю обличчі темніли глибокі візпинки, заплетений у довгі косички цупкий чуб безладно вибивався з-під шорсткого повстяного ковпака, а крізь вузькі щілини набряклих повік люто зирили невеликі чорні очиці. Креку. Вигукнув Київ, пізнавши колишнього знайомця. «Таки зустрілись ми з тобою?» «Зустрілися?» Той метнув короткий, бистрій погляд. «Ти накажеш мене вбити?» Киїл нахмурився, помовчав, потім сказав. «Ну, навіщо ж?» «Ти бранець!» Сам викинув шаблю з руки. «Ми бранців не вбиваємо, іди!» Крек недовірливо зиркнув на полянського князя, важко зітхнув і, похиливши голову, побрів на чолю свого десятка на узлісся до інших бранців. На раді князів було вирішено не ждати Ернака у холодній долині, заваленій трупом і тепер непридатній для битви, а знайти зручне місце на південь від неї, на шляху якого не могли б обминути гунни